Amar, ordezko postu atxeki nahi ditu Akademia Ikuskariak. Bainan, postu horietarako estenez irakaslerik, gaur egun direnetik, kentzen ditu, erdi bat emendik, beste bat handik, ordezken egiteko. Honela, hiritxipietako eskolek dituztela ondorioak pairatzen, iduritzen zaio kati SNUIPP sindikatuko bozera maileari. nola aierra, isturitze, azkain edo espeletako eskolek. Hortaz gain, bost urtezpeko aurrak estirak ondatuko ere urepele eta bankako eskoletan adibidez, eta horrek epertainera eskola horien estea ekarriko du. Eta gutxiez balitz, Kati Petrizanzek salatzen du irakaskuntza elebidunak dituela ondorioak pairatzen. Kati Petrizanz. Elebidunak du pairatzen, beden hamar eskoletan, OPLB-lekin, eskoleakun depumikoarekin finkatuak ziren atalak ez dira irrespektatzen. Horkorki faltatzen da 6 postu eskualan eta lau taherdi ta frantzesean, eskola ere bidunetan bakarrik. Postua kelduden sartzean egokituko dira beraz aurko puruen arabera, eta horrek sekulako sekulakonaz sortzen duela gehitu du kati petri sartze arte espaitakite irakaslek zemaila eta zonbat aur ukanen duten. Eran edu hor, Einan edo gutaidean, jendeak eta eskolaetan oporgeta atzioan handdieak ez dute jakinen eman ezagun duten morteean, zenbat ziren. Mm -hmm. taldeak norkukenen dituen, eta hori guzti jainen dute bakarik sararttzea pasatutan. Baz armean animaleko bat izanen da eskolagusietan. Hatetsi haiite egiten die NUIPPko bozera maileak presoioa egin dezaten beren herrietako eskolek bizirik segi dezaten.